Руська Марія задягала її куртку. Потім вони обидві лягли на нари, і коли з'явився Есман, який викрикував номери тих, що мали йти на спалення, мати Марія наказала жінці, а сама піднялася і твердими кроками рушила до машини. Вона вже не змогла вилізти на машину і відчула, як грубі руки осесівця перекинули її через борт. Серце її не витримало. Знала чи не знала мати Марія, коли наважилась на цей крок перед самим визволенням, що стала легендою. Все життя була жінкою неординарною, видатною, Лишилась такою і у смерті. Так само, як і мати Марія, померла настоятелька Ліонського монастиря мати Елізабет. Вона пішла добровільно на спалення у крематорії, віддавши свій табірний номер молодій француженці з дитиною і взявши її номер собі. За активну допомогу силам опору в часи гітлерівської окупації, матір Елізабет посмертно нагороджена Вищим Воєнним Орденом Франції. Щурі залишають корабель. Підучи на роботу Марійка з сумно дивились на далекі пагорби і переліски, що починали жовтіти. Все рідше і рідше заглядало в табір сонце. Відійшло все, що було дорогим серцю, все, що зв'язувало їх з рідною землею, з родинами, батьками, братами і сестрами. Здавалося, вони і мріяти перестали про майбутнє. Відгороджені високими важкими мурами від усього світу, вони знали лише одну радість – сонячне проміння, яке навіть за цими мурами світило рівно на всіх. За ці мури навіть пташки, і ті боялись залітати. За те, скільки тут вештається злих, схожих на вовків собак. Звідки їх стільки понабирали? Мабуть, з усього світу. Марійка дивиться на них з острахом і ненавистю. Їй вже навіть не віриться, що вдома вона колись так любила свого Джульбарса, що іноді не могла без нього й заснути. Даша втратила рівновагу. Спина у неї ніколи не заживає від побоїв, як тридця від струпів. А тут ще хтось із новоприбулих привіз звістку, що її село на Чернігі спалено і розвіяно за вітром. Лишилися самі комени. Мешканці села згоріли замкнені в клуні, дітей вивезли. Невже і її, старої матері, і братів та сестер Уже немає на світі? Ніч вона не спала. А тепер йде, похнюпавши голову, Жилова, щарніла від скрути. Ні, я більше не можу, не можу. Застогнала від болю Краще смерть Даша зривається і біжить в напрямку Постанкетте Марійка нас доганяє Збиває з ніг, благає Дашо, наші вже близько Все зміниться Дуже скоро, ось побачиш Ну потерпи ще трошки Вона й сама не впевнена В тому, що каже Але зараз Марійка дякує долі Що підказала їй ці слова Даша повірила Поволі підвелася із землі і попленталась до цеху. Як добре, що в цей час ніхто з наглядачів їх не бачив. Знову беруться за осорожне шитво білизни, яку, можливо, вдягатимуть у вбивці їхніх рідних. Жінки поручують для гітлерівців маскувальні халати. Манійка з Дашею, влучивши хвилину, коли немає біндера, Допомагає їм різати нитки, щоб зменшити виробіток готової продукції Ми повинні жити хоч би заради того, щоб лишилися свідки цього пекла, які розкажуть про все, що побачили тут Рішуче вже як доросла, каже Марійка, вдивляючись у безрадісні очі Даші Від хвилювання і нестерпного голоду у Марійки закрутилася голова І вона кинула штуко Нахилилась до столу. Наглядач здалеку помітив це. Вмить опинився біля неї. В очах його світилось не співчуття, не бажання допомогти, а звіряча зненависть і жорстокість. Пронизав гнівним поглядом Дашу, мов би вона була винна в тому, що її напарниця знепритомніла, а не той порядок, який запровадила гітлерівці на фабриці і в таборі. Злість вирувала у його вирячених очах, що здавалося готові були луснути від напруження. Він скопив Марійчину руку, одним ривком підняв дівчину на ноги, посадив на стілець і почав з усієї сили бити по щоках. Марійка не опритомнювала. Тоді він кинув її на підлогу і почав топтати ногами. Марійка Лиді розплющила очі, побачила над собою звірячі вишки зубів наглядача, все зрозуміла. Закривши руками обличчя, вона благала. «Не бийте мене, герб Біндер, я зараз встану!» На щастя, в цех прибіг сесійський лайфер і сповістив, що Біндера викликає до себе комендант. Вираз обличчя ката відразу змінився на «улесливий». Він крикнув на ходу, «Сі за роботу!» і подався до канцелярії. На обід Марійка вже не хотіла йти, але Даша повела її майже силою. Дістала по черпаку супу із сушеної припаленої брукви, без крихти жиру. Вода, солодкувата, не солона, Нагадувала скоріше помий, ніж страву. Навіть ерзац хліба Уже кілька днів у таборі не було. Марійка випила той суп І відчула, як її занудило. Мабуть, той кат Щось пошкодив усередині. Все болить. В час обіду усі почули, як у небі Наростав гурки трітаків. Він ставав все чутнішим. Вже можна було розібрати, що летять важкі бомбардувальники. Нарешті літаки пролетіли над табором. В'язні вже знали, що це летять радянські літаки. Вони скидають свої бомби на Берлін. Через якийсь час застогнала земля